Mikszát Kálmán Karácsonyi legendák Az emberiség és az istenség poézisének a csúcspontja a karácsonyest, a három királyok, a jászol és a szentgyermek. A szentgyermek, aki a földön született az istálóban, s folytatja földi életét az égben, Isten jobbján, a trónuson. A lajtórja ő, mely összeköti az eget a földdel, amint az egyházi énekből zúg felénk. Egy gyönyörű legendákkal fölbokrétázott lajtória s e bokrétában a legszebb rózsa a karácsonyest. Mi fönséges gondolat, hogy az Isten a földről veszi az ő fiát a nép közül, mintha csak a népképviseleti eszme volna bevíve a mennyei kormányzatba. Az Isten ember 32 évig jár a földön, maga az Úr, ki sosem érintkezett személyesen a képére teremtett lényekkel, mint egy szükségesnek látja ezt, mert különben hamarabb venné magához. Jézus tanul, csodákat művel, tapasztalati utakat tesz Péter a s néha meg is tréfálja Péter az Urat. Mennyi legenda és parabola! De ezek mind elhalványodnak az idővel, míg a karácsonyest poézise, Soha meg nem szűnhet, meg nem fakulhat, mert a világ legerősebb sziklájára a gyermekek iránti szeretetre van fölépítve. Az Olimpuszt elsöpörhette az időszent berkeivel és isteneivel, hiszen a gyermekeknek nem volt hozzá semmi közük. Odin örökre eltűnt. Tornak már csak a régi írásokban van nyoma, a hozzá tapadó ősregéket kitépték a századok az emberi emlékezetekből, de a karácsonyeste a gyermekek szözke hajszálaival van elválaszthatatlanul odafonva az örökké valósághoz. Két epoka van, amikor a karácsonyest nyájas fénye gyönyörrel tölti el a lelket s megmelegíti a szívet, és ez a két epoka kicsi kivétellel szinte az egész életen át tart. Először, mint gyermek örül az ember, mikor a Jézuska hozza a sok ajándékot, aztán örül, mint szülő, Mikor a Jézuska nevében adhatja A sok ajándékot a gyerekeinek. A karácsonyfa minden fák közt a legcsodálatosabb, Amelyiken kétfajta gyümölcs terem. Más zamatot szakít a gyermek, És mást a szüle, Csak az a kérdés, melyik a jobb ízű. Egyik sem, szól közbe a nagyapa, Aki már kóstolta a kettőt. Mert az enyém a legédesebb. Terem rajta hát még egy harmadik fajta gyümölcs is. Milyen kimeríthetetlen forrása az örömöknek nem csak maga az est, hanem már a közelsége is. Mihelyt a hó lehull, Mihelyt beteríti fehér abrosszal a természet a világot, már eszelni kezdenek a gyerekek. Már várják. Közeledik napról napra mindenféle csodákkal. Az ablakok üvege virágozni kezd, a házak ereszei jégcsapokkal vannak kirojtozva, a fákat zúzmara lepi meg, millió tündöklő gyémán türeszket a fenyveken. Még a szegény zsellér gyermeke is türelmetlenkedik. Mikor lesz az a nap, édesanyám, mikor úgy jól lakhatunk, hogy se feküdni, se állni, se ülni nem tudunk? A jómódu úri házaknál a természeten kívül más jelek is mutatják. A cselédek elkezdenek rórá járni. Az ostya sütővasat lehozzák a padlásról, és a zsuzsi szolgáló megtisztogatja. Az öreg disznó, mely karácsonyra lészen hurkává és kolbásszá, már csak alig tud szuszogni. Aztán jönnek Jézuska előhírnökei. Jön a Mikulás is, a kafka. Virgács van a kezében, esetleg ajándék is. Bekukkan a gyerekek közé, s azért kafka, hogy mindent meglásson, megfigyeljen, és bizonyos az, hogy hivatalos jelentést tesz majd Jézuskának. Azután az öreg nénike érkezik, a luca. De már attól csak a béres fél, s keresztet majszol hagymával az istállóajtóra, hogy a szarvasmarhának ne ártson. És mindez az epekedés, lázas izgalom, a türelmetlen várakozás a napok lassú csammogása egy szép estéért. A szegény apróságok úgy szólván megszenvednek a karácsonyes gyönyörűségeiért. Mennyivel kellemesebb a szülékhelyzete, akik ezt a várakozási időt is átélvezik? A naivitást, az ártatlanságot, a kis jószágok ezer meg ezer kérdéseit, együgyűeket és túlokosakat. E fürgeszemes fickók és leánykák csodálatosan keverik össze az együgyűséget a mélátással, a realizmust az eszményivel, mely még lelkükben kiforratlanul imbolyog. Istenem, milyen különös ablakok azok, melyeken át ők nézik a dolgokat! Mikor jön a Mikulás apa? Egy hét múlva, fiacskám. Hányszor fekszünk le addig? Hétszer. – Aztán ugye kitesszük a cipőt az ablakba? – Kitesszük. – És hogy ismer rá Mikulás, hogy az az én cipőm? – A Mikulás mindent tud. – Akkor a Mari Leckéjét is tudja? – Azt is. – Minek az neki, hiszen ő tőle nem kérdezi a tanító? – Hát csak tudja, mert tudja. – De ha a Mikulás mindent tud, akkor olyan okos, mint maga az istenke? – No, hát minden talán még se tud. A kispali minden nap új és új vallatásokat kezd azokról a személyekről, akik a karácsonyjal összeköttetésben vannak, és neki valamit hozhatnak, vagy tőle valamit elvehetnek, mert a kispali önző és tréber. Ő már a 20. század gyermeke. Melyik cipőt tegyük ki a Mikulásnak, apuskám? Hát azt, amelyik a lábadon van. De az már kopott? Mindegy, fiam. Nem volna jobb, ha az új cipőmet tennénk ki. Miért gondolod? Mert a Mikulás azt fogja gondolni a rossz cipőmet látva. Nini, ez valami szegény gyerek, ennek egy-két dió is elég lesz, míg ellenben a csínos úri cipőbe külön dolgokat rakna. Ejja, micsoda bolond beszéd ez, Pali! Hiszen te mondtad az újságból, hogy a miniszter is kevesebbet ad a szegényeknek, mint a gazdagoknak. Én? Nem mondtam én ilyet. Az idősebb, okosabb Mari közbeszól. De bizony mondtad atyus a tisztviselők fizetés fölemeléséről, hogy a miniszter azokat segíti kevesebbet, akiknek többre van szükségük, és azokat segíti többet, akiknek kevesebbre van szükségük. Hm... Meg lehet, hogy mondtam, de ezt a Mikulás nem teszi. A Mikulás a jó jóistenke megbizotja. Hát a miniszter kinek a megbizotja? Az a királyé. De hát a király? A király? No, az már megint az Isten megbizotja. De hisz akkor az is Mikulás. De hogy ti bohók, nem értitek ti még ezt. A király és a Mikulás közt nagy különbség van. A király nagyobb úr, akinek egymillió katonája van. Palika a fejét rázza. Nagyobb úr a Mikulás, mert annak millió almája van. A katonát nem lehet megenni, de ha a Mikulás akarná, minden almáját megehetné. Hát tessék aztán okosan beszélni velük. Viszont az is igaz, hogy lehetetlen nem mulatni a fecsegéseiken. Bármilyen nehezen, lassan is, de végre fölvirrad a nagy nap. Van sürgés forgás a házban, baromfikopasztás, mágtörés, mindenki lót fut, csak az óramutatójára szokottnál is lassabban. Alig mozdul a kutya. A favágó béres valamit behoz a szűre alatt, s beviszi a szalomba. Pali bekukucskál a kulcsjukon, s látja, hogy egy zöld fenyőfagai. A mama is ott van a szalomban, és egész délután becsukakozik. A gyerekeknek nem szabad a szalon tájékára menni. Persze duzzognak, haragusznak a megszorító parancs miatt, de éppen rossz az időpont, nagy dilemma előtt állnak, mert szót fogadni kellemetlen, szót nem fogadni pedig veszedelmes, minthogy Jézuska csak a szófogadó gyerekeket szereti. Mikor mehetünk be, apa? Majd, ha csengetünk, akkor kinyitjuk az ajtókat, ti pedig beruhantok. És ki lesz még ott? Én, a mama, a nagymama, a nagyapa, meg a keresztapa. Hát a Jézuska is ott lesz. Az már akkor lemegy más üvé. Csak az ajándékokat hagyja ott, hiszen sok végzendője van neki ma este, képzelhetitek. Palika nagyon elszomorodik, és szép kis szája, mely körül amorettek játszanak egyébkor, sírásra kezd ferdülni. Hát neked meg mi bajott, Pál úr? Ott akarok lenni. Nyűszörgés könnyek potyognak az arcán. Hisz én ott lész majd, ha csengetek. Az már késő. Én akkor akarok ott lenni, Mikor a Jézuska jön, És a kis zsarnok toppant egyet a lábával. Ugyan eredj, miért volna késő? Palika habozik egy percig, Aztán durcás arccal kiszalad az udvarra. Azért sem mondom meg, pedig tudom miért, kiáltja be az ajtóból titokzatosan. Most már a marit faggatja az apja. Mit vett megint a fejébe az a rossz kölyök? Gyanakszik, apus! Kire? Tirátok, hogy azt mondja, mikor a Jézuska elmegy, megdízsmájátok a hozott ajándékokat. Íme a földi alak, melyből már némi por az ő fehér lelkére is fölszállt. Palika már gyanakszik, lelke még az eget keresi, de már az estét megpörzsölte a föld dögletes párája. Még jó, még hisz, de már kételkedik is. Leszáll az est, kigyúlnak a csillagok fent is az égbolton, lent is a gyermekek szobáiban. Pszt! A betlehemes pásztorok szólalnak meg odakünne az ablak alatt. Hamar az ablakhoz! Szinte egyszerre történik minden. A szalomból kihangzik élesen a csengettyű szó, kling, klang, kling, klang, szabad a bemenet. Egyetértés 1902. december 24-25